представник радянської влади, Червоної армії. Пам'ятаю розмову з ним на ганку після безсонної напруженої ночі. Щойно стихла стрілянина, яка долітала з Шалигиного. Ми не знали, що й думати, хто з ким там б'ється. Всі наші групи вже були зібрані у веселому. Виявилося, про це ми дізналися пізніше із щоденника одного хортиста, що мадярський батальйон, який просувався до веселого, зустрів біля Шелигного німців а оскільки після нашого пораду і першим і другим всюди вижалися партизани з перелякою мадяри і німці вирішили що перед ними саме ми почався бій помилка з'ясувалася тільки вранці о 8:00 пішли далі на Веселе де багато партизанів писав автор щоденник було градусів Двадцять п'ять нижче нуля. Сонце, що піднімалося в морозному тумані, палало, наче вогнище в сніговому полі. Ми з Руднєвим поглядали на село, на Шолигінську і Путивльську дороги, на ліс, поле прислухалися. Неприємна тиша. Знаємо, що ворог насувається звідусіль, а чуємо тільки, як рипить сніг під ногами бійців, що йдуть вулицею. Підходить Дід Мороз у кожусі, Валенках, валянках, хутрині у шанці, весь війний, вуса і борода вкриті льодом. Крекчучи, піднімається на ганок, каже, «Мороз нам на руку сьогодні. Все добре, тільки мін мало. П'ятнадцять штук на міномет». Я мовчу. Семен Васильович пропонує, «Ходімо в хату». Хазяйка пшеничних млинців напекла, «Вип'ємо по чарці». І тихо, ніби сам до себе продовжує. Шкода боєприпасів малувато. А потім раптово голосно. Гаряче буде. Сьогодні, товариші, вирішується доля загону. Бути нам чи не бути, перемогти, чи загинути з честю. Хазяйка гостинно почастувала нас млинцями з салом і сметаною. Але тільки дід Мороз і Радик, які завжди мали добрий апетит, віддали належне страві, ми прислухалися, чи не почалася стрілянина, і курили одну цигарку за одною. Нарешті довга кулеметна черга одразу звела всіх на ноги. «Ну, товариші і дорогі, битися будемо так, щоб потім пісні співали і про нас, і про село веселе», сказав Семен Васильович, затягуючи ремінь, на якому в шкіряних сумках висіли автоматні диски. Я лишився на ганку хати. То був мій командний пункт, коли розпочався бій у селі. Комісар і начальник штабу побігли на свої місця, як було домовлено. Розпарившись після чарки млинців, Дід Мороз, витираючи з лиця під, підтюбцем заспішив на вогневу позицію. Тільки но появилися в нас міномети, він оголосив себе мінометником, усе-таки менше біганини старому. В атаку ворог ішов Цепами і вів безладний вогонь. Мадяри спускалися схилом поля до південної околиці села. Рудмів, який узяв на себе керівництво боєм, наказав бійцям визначити цілі не спускати з них ока і чекати, доки ворог не наблизиться до нашої оборони метрів на сто. Комісар дуже хвилювався. Чи зуміють партизани, які здебільшого не мають армійської вилучки, тримати себе в руках? Не стріляти без команди, коли ворожі солдати, що бігтимуть на них, будуть близько. З ганку, на якому я стояв, видно було всі цепи і грубки противника. В атаку на південну околицю села йшло близько 300 мад'ярів. Партизани, причаївшись у глибоких снігових окопах і будівлях, нічим не виказували себе. Село здавалося безлюдним, наче всі жителі залишили його або вимерли. З відомостей, що їх дістали наші розвідники, ми ще вночі знали про угруповання військ противника, отже і про його задум. Атакою з півдня скувати наші сили, і тоді вдарити з півночі. Тому, відбиваючи атаку з півдня, ми не послаблювали нашої кругової оборони. Партизанські групи на північній околиці стояли, готові відбити атаку головних сил противника, які підходили з боку Шалигіного. Вони з хвилини на хвилину чекали появи ворога перед собою, тоді як за їх спиною вже кипів бій».